впадає за нею, а вона віддала перевагу Джозефові Воложу, кишеньковому злодію Вони були молоді, безтурботні і щасливі. Живучи сьогоднішнім днем, згадуючи майбутнє недалі завтрашні зустрічі, вони порхали, як метелики, і не замислювалися над тим, що життя метелика швидко плине, а літо має коли-небудь закінчитися. Баронесу попервах турбувала незвична мартина поведінка. Дівчина розквітала прямо на очах, але вона легко давала раду своїм звичайним обов'язком, і Лавора Айсендорф швидко заспокоїлася. Нарешті в її компаньонки з'явився коханець. А це, за розумінням Баронеси, було більше, ніж нормально. Дивно тільки, що лише один. Багато чого могло трапитися з цією дивною парою. Хтось дуже, ймовірно, міг дізнатися, із ким зустрічається Марта. І колекція пліток віденського світу збагатилася б ще на один пікантний експонат. Джош міг пійматися на якійсь крадіжці і потрапити до в'язниці чи навіть на Шивеницю. Але доля майже рік придивлялася до закоханих, перш ніж посміхнутися та вдарити на відліг. Епідемія бубонної чуми, яка ледь не спустошила Італію, та південній області Франції, Відень зачепила лише краєм чорного крила, що ярився гноєм і страхом. Занадужила не більше двох сотень осіб, причому завдяки самовідданості сестер-черниць віденських шпиталів і вчасно вжитим заходам магістрату далі хвороба не пішла. Але однією з цих небагатьох була Марта. Два дні Джош, як божевільний, кружляв навколо шпиталю святої Магдалини. Любов Лаури Айсендорф до своєї компаньонки не сягала таких крайнощів, як догляд за смертельно і небезпечно хворою в баронському маєтку. Стражники добровольці нікого не пропускали в ворота шпиталю, і тим більше нікого не випускали зерниці і лікарі жили в бічних прибудівлях, давши обітницю не кидати в шпиталю, поки в ньому можна врятувати бодай одну живу душу. Нарешті надвечір другого дня змучений лікар гукнув мовчанові крізь грати вирок долі, надії ніякої. Жити хворій засталося дні зотри від сили чотири. Потім лікар упав і заснув тут таки біля огорожі, а Джозеф так і стояв серед вулиці, скам'янівши від горя, що впало на нього. Він не отямився навіть тоді, коли візник карети, ледь не наїхав на нього і голосно вилив проклятого п'яницю, на чим світ стоїть. Джош Мовчун просто ступив крок у бік і знову закляк. Так він стояв довго. Поодинокі перехожі, що з присмерком квапилися додому, Мимоволі з зиркали на цей живий пам'ятник скорботи та відчаю. Потім Джоша повів от шпиталю якийсь доброзичливий м'ясник. Він все пропонував, Джозефові, полегшити душу. Аж поки зрозумів усю марність своїх спроб, відчепився від нього і подався пити пиво. Коротше, мовчун трохи отягнувся лише в знайомій винарні де цілу вічність тому вони з грижею побилися об дивний свій заклад, а потім довго обмивали нічою».